Розділ 20. Приміщення було простим, як і станція прийому, усе запилюжене та обшите нефарбованим деревом, зі старими бежевими апаратами для факсу та фотокопіювання, а ще неохайно складеними стосами адресних форм для отримання посилок. Також були там і ще гори пакунків, що хилилися на бік, одні з них, імовірно, готувалися до відправки, а інші, очевидно, тільки-но прибули. Деякі пакунки були невеликого розміру, ледве більші від адресних ярликів, які на них висіли, а деякі були великими, включно з тими двома, які точно відправили напряму від іноземних виробників у заводських картонних ящиках. Одному з них було медичне обладнання з Німеччини, виготовлене зі старильної нержавіючої сталі, якщо Ричера не зраджували його здібності перекладача, а в іншому містилася високоточна відеокамера з Японії. Ще там були пакунки копіювального паперу на відкритих полицях, і кулькові ручки зі шнурочками, і пробкова дошка для записів на стіні, вкрита пришпиленими до неї рекламними брошурами всіх видів послуг, що надавалися по сусідству, включаючи уроки гри на гітарі, гаражні розпродажі та оренду кімнат. Це таке собі місцеве поштове відділення, як сказав хлопець із приймальної станції, і тепер Ричард зрозумів, що той мав на увазі. Водій каделака запитав. Я можу вам чимось допомогти? Він стояв за фанерним прилавком, перераховуючи доларові купури. Ричард сказав. Здається, я вас уже десь бачив. Чоловік запитав. Справді. Ви грали за футбольну команду в коледжі. За Майамі. Випуск 92-го, чи не так? Ні, друже. Може, тоді за Південно-Каліфорнійський університет. Ви мене з кимось плутаєте. Ченк сказала. Тоді ви таксист. Ми бачили вас сьогодні вранці біля мотелю. Чоловік нічого не відповів. І вчора вранці також, додала Ченк. Знову жодної відповіді. На прилавку стояла січаста підставка, у якій було повно візиток від франчайзингу Маніграм. Скоріше за все, це було його додатковим доходом, разом із комісійними. Ричард узяв картку та прочитав її. Прізвище цього хлопця було немалоні. Тоді Ричард запитав. «У вас є міський телефонний довідник?» Навіщо він вам? Я хочу поносити його на голові, щоб покращити свою поставу. Що? Я хочу пошукати там номер. Для чого ж ще існує телефонний довідник? Чоловік на хвилину замислився, наче шукав законної підстави для відмови в цьому проханні, але, очевидно, так нічого і не вигадав. Бо, врешті-решт, упірнув під прилавок та дістав із полиці під ним товсту книжку, повернув її на 180 градусів та штовхнув через прилавок. Ричар сказав дякую. та розгорнув довідник на місці перетину літер Ел та Емчен. Також нахилилося, щоб роздивитися ближче. Малоні там не було. Ричар запитав Чому містечко має назву материн спочинок? Чоловік за прилавком відповів «Я не знаю». Ченк запитала «Скільки років вашому кадилаку? Хіба це вас стосується?» «Власне, ні. Ми не з відділу транспортних засобів. Нам байдуже до номерних знаків. Просто цікаво, от і все. Ваше авто має досить гарний вигляд». Воно виконує свою роботу. А саме. Чоловік на хвилину замислився. Таксі, відповів він, як ви вже здогадалися. Ричард запитав. Ви знаєте кого-небудь на прізвище Малоні? А повинен? Ви можете когось знати? Ні, відповів чоловік з упевненістю, наче сам радів від того що відчуває тверду землю у себе під ногами. У цьому районі немає жодної людини з прізвищем Малоні. Ричар і Ченк попрямували назад до бульвару та зупинилися під променями ранкового сонця. Ченк сказала. Він збрехав нам про кадилок. Це не таксі. У такому місці таксі не потрібне. Ричар запитав. То що ж це тоді таке? Він нагадує якесь клубне авто, хіба ні? Як Голєфе-мобіль на курорті. Щоб перевозити відвідувачів з одного місця на інше. Від рецепції до їхніх номерів. Або від їхніх номерів до спазони. Наче для спеціальних послуг. Особливо, якщо врахувати відсутність номерних знаків. Проте тут не курорт. Це місце більше схоже на велетинське пшеничне поле. Байдуже, далеко він за цей час не заїхав. Він повернувся сюди, поки ми приймали душ та снідали. Мабуть, за годину. 30 хвилин в один бік, 30 – у зворотний. Максимум у радіусі 20 миль звідси, з такими дорогами. Але це тисяча квадратних миль, зауважив Ричар і помножити на радіус у квадраті. Власне, це більше ніж 1200 квадратних миль. Думаєте, це пов'язано зі справою ківера, чи ні? Звісно, пов'язано. Чоловік із мотелю поводився так само, як хлопець із магазину запчастин, який ходив зустрічати потяг. Начала Кей. А продавець запчастин переплутав вас, бо ви трохи схожі на ківера. Тому всі ці речі пов'язані між собою. Річер сказав. Нам знадобиться вертоліт, щоб прочесати 1200 квадратних миль. І жодного сліду Малоні, сказала Ченк. Вона сягнула рукою до своєї задньої кишені і дістала звідти закладку із книжки ківера. Материн спочинок – Малоні. Хіба що цей чоловік і про це нам збрехав. Те, що прізвище немає у довіднику, ще нічого не означає. Його могли просто не внести до списку. Або ж він міг бути новим у місті. А офіція НТК також могла нам збрехати. Тим часом водій каделака займався звітуванням. Він доповідав усе так. Як було? Він сказав. Вони в глухому куті. Однокий клерк у мотелі відповів. З чого ти це взяв? Ти коли-небудь чув про хлопця на прізвище Малоні? Ні. Ось його вони і шукають. Хлопця на прізвище Малоні. Вони перевірили мій телефонний довідник. Але там немає нікого із прізвищем Малоні. Саме так, сказав водій Кадилака. Вони в глухому куті. Універсам виглядав так, наче за 50 років у ньому нічого не змінилося, окрім назв торгових марок та цін. Одразу за вхідним тамбором було темно, запилюжено та пахло вогкою тканиною. Там було п'ять вузьких проходів, забитих до верху абсолютно різноманітними товарами. Від робочих деревообробних інструментів до упакувань печива, від свічок до банок для консервації, від туалетного паперу до лампочок. Також там був вішак із робочим одягом, який привернув увагу Ричера. Він не знімав своє ганчер'я вже чотири дні, і присутність Ченк змушувала його про це пам'ятати. Вона ж пахнула милом, чистою шкірою та краплею парфумів. Він це помітив? Коли вона нахилилася, щоб ближче роздивитися телефонний довідник, йому було цікаво, чи помітила це вона сама. Він вибрав штани та сорочку, а ще знайшов шкарпетки, нижню білизну та майку на полиці навпроти. Увесь дріб'язок коштував по одному доларові, а всі дорожчі речі обійшлися в трохи менше, ніж 40 доларів. У цілому, правильна інвестиція, подумав він. Він поніс усі товари до прилавка позаду та поклав їх на нього. Але власник магазину не спішив продавати йому покупки. Він сказав. Я не хочу твоїх грошей. Тобі тут не раді. Ричард промовчав. Чоловік був доволі жалястим, йому було десь під 60. У нього були щоки із білою щетиною, рідке сиве волосся яке виглядало давно немитим та занадто довгим, а ще в нього стирчали пасма волосся з вух та виднівся пух на шиї. Чоловік продовжив. «Ну, геть звідси?» «Це приватна власність». Ричар запитав. «У вас є медична страховка?» Ченк поклала свою долоню йому на руку. «Це вперше вона його торкнулася, ні з того, ні з сього, подумалось йому». Чоловік перепитав «Ти мені погрожуєш?» Ричард відповів «А я каже?» «Це вільна країна. Я можу обирати, кому продавати. Це законно. Як вас звуть? Не твоє діло. Може, малоні? Ні. Можете розміняти мені долар? Навіщо?» Хочу скористатися вашим телефоном-автоматом. Він сьогодні не працює. У вас є власний телефон у підсобці. Чоловік відповів. Ти не можеш ним скористатися. Тобі тут не раді. Гаразд, відповів Ричар, я це вже зрозумів. Він перевірив цінники на товарах перед собою. Долар за шкарпетки, долар за білизну. Долар за майку, 19.99 за штани та 17.99 за сорочку. У сумі 40 доларів 98 центів, і ще, мабуть, десь 8% відсотків проблеми Дальнего Востока. Усі витрати нараховували 43 долари та 85 центів. Тоді він витягнув дві двадцятки та п'ятірку і склав їх до купи. Він навіть трохи закрутив купури по довжині, щоб вирівняти їх. Потім він поклав гроші на прилавок. Він сказав. «У тебе є два варіанти, друже. Або ти дзвониш копам і кажеш, що в місті здійснили напад на магазин, або ти береш мої гроші. Забери собі решту, якщо хочеш. Може, відклади їх собі на гоління чи стрижку». Чоловік мовчав. Ричард скрутив свої покупки до купи та взяв їх під пахавеу. Він пройшов із Ченг до виходу і зупинився в тамбурі, щоб перевірити телефон. Ніяких худків. Лише хрипла тиша, наче він виходив на зв'язок із відкритим космосом або чув серцебиття в голові. Ченг запитала. Це збіг. Ричард відповів. Сумніваюся. Хлопець, мабуть, від'єднав дріт. Вони хочуть ізолювати нас. Кому ви хотіли зателефонувати? Вествудові, у Лос-Анджелес. Мені дещо спало на думку. А тоді ще дещо. Але спочатку нам слід перевірити мотель. Порт'є не дозволить нам скористатися своїм телефоном. Ні, підтвердив Ричар. Думаю, у цьому ми точно можемо бути певні. Вони наближалися до мотелю у формі підкови з південного боку, тому перше, що вони побачили, це крило, де знаходилась адміністрація. На тротуарі під вікном офісу розташувалося три речі. Першою був пластиковий розкладний стілець, не зайнятий ніким, проте залишений у такому ж положенні, як він стояв минулої ночі. Другою річчю була потріпана валіза ківара, яку вони востаннє бачили у 215 номері, а тепер вона стояла тут перепакована, наче чекаючи на когось, уся випнута та неоковирна. Третю річчю була валіза самої Ченг, застібнута та з піднятою ручкою, її також перепакували та залишили тут чекати на господиню.